La primavera, quan arribo m'emporto el fred, rego flors per aquí i per allà, i ho tanyeixo tot del bonic color verd. Porto tota mena de temps, pluja, sol, núvols i vent, mira que aquell ocell d'allà, el sents, segur que sí, per què arribat jo. Carla.